Ja, det där är jag när jag var 20 år. Det är snart 30 år sedan. Men det var en Syns det inte att jag är lycklig? Jag tror att det var den lyckligaste tiden i mitt liv som var det just under den här perioden. Det fanns tre filmmaterier i stan på den tiden. SF, Sandrev och Europafilm. Jag sökte Sandrev och fick det jobbet och var otroligt lycklig under den här perioden. En kondensatormikrofon, ni kanske många som vet vad det är för någonting, men det var den kärleksapparat jag hade med mig. Mm. Det här var den första filmen jag jobbade med. Alf Kjellin, Maj Zetterling, Lasse Norberg, min chef och jag själv. Maj och Alf hade gjort hets på den tiden, 1944. Och en stor lycka. Och nu skulle de också komma in med baman och göra en, Prins Gustav. Ni vet det han i gubben med Sjöng om studenten. Den filmen skulle göras. Och det var nog en härlig, härligaste period. Alf hade jag träffat tidigare. Därför att alla som sysslade lite grann med det här och jobbade och höll på med idrott och sånt. Hade alltid en idrottsförening som höll på med teater och sånt. Och den idrottsföreningen jag tillhörde var Matteuspojkarna. Och vi hade Sikke Fisch som ledare. Och han såg alltid till och med att vi spelade ordentligt teater. hade premiärer och sånt där varje år och så. Och då hade jag träffat Alf genom att han och jag var med på en uppsättning som hette Nils Ebbesen som Ingmar Bergman satt upp ett stort jävla folkspel. och där alla amatörer var med eller alla skådespelare var med Siverud var med Anders Ek var med Birger Malmsten var med jag i huvud taget hela, hela kursen av utav, utav skådespelare fanns med i enda pjäsen Otroligt stor uppsättning hade han Sande hade övertaget i film en atelier på Läsmargatan 18 en tennishall och det här var entrén till Läsmargatan 18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 det var vi skulle göra en komplettering på eh, barnen för Frosmånfjällen 1944. Och ja, de ringde mig en söndag. Vi skulle ut och filma någonstans i Vallentuna för det var där närmast Norrland man kunde komma. Och, eh, vi åkte ut med bussen, hämtade mig och där var allting klart. Och när jag skulle sätta upp mikrofonerna fanns inga mickar med. Inte en mikrofon.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 Det här ljudet hade här, där var man tvungen att göra klappa-prov innan man tog scener. Man fick ha en klappa som var det väl starkaste ljud man kunde få när mikrofonen. För att inte den ventil som man då hade som registrerade ljudnivåerna och sånt där innan den skulle gå sönder. Det tog ungefär 3 kvart att laga lagen där, den där ventilen innan den kom. Det var hemskt det här. Men det, så tekniskt var man inte som man klarade det där. Men, men killar fanns där som byggde det här. Här var en inspelning gengas 1944, eh, i gas 1944 i Roslagen Svamn. Där fick man inte svära utan det kostade 25, 25 öre per svordom som böter. Man fick lära sig att sprit, man, man fick bara 15 santiliter på krogen. Då gjorde man speciella drinkar som hette i Roslagen Svamn 2,5 gin, kloster och anisett. Det, det var den drink som man då skulle ha. Det var sådant prov att man skulle lära sig att dricka. Det tog tre timmar ungefär att plocka ur djuret från börsen till i det här fallet en prom. Så här såg det ut. Optiska tomkameran där uppe. Kameran, sladden till kameran. Mikrofonerna. Lasse Noberg, min chef som fanns där uppe. Som sagt, för tre timmar tog det att plocka ut alla prylarna till att man kunde vara. Europafilm startade 1930 var Samuel Barman och Otto Schölds, eller Gustav Schötz som skapade Europafilm. Här är ett sätt också att ta, båt, ta bussen på båten ut, i det här fallet bränningarna 1935. Ja, det är jag är för lite tung. Jag är för nervös, antalet. Nej. SF, Det där var för SF också som startade 1919. Det här är två personer som betyder väldigt mycket för mig. Lasse Noberg, ljudtekniker som lärde mig allt om förstärkare, mikrofoner, kvinnor och sånt som man hade glädjet av när man var så här ung. Flickan i mitten hette Viola, vi träffades 1944, gifte oss så småningom och var gifta över 50 år. Hon dog för ett par år sedan, men det var otroligt fina kamrater jag hade på den tiden. Hon var min kös och jag var ljudtekniker då på den tiden. Vi var 20 år gamla. Den första inspelningen var i Roslagen fan. En Evertov-film som gjordes. Åke Grönberg gjorde Fritjof Andersson. Och så fanns det en kille som hette Lasse Kranz som gjorde Rönnedal. Han såg van med Rutholm om att han skulle förföra mig innan inspelningen var klar. Han lyckades inte, jag försäkrar hundra spänn såg de van om att han skulle få en kul med att göra sånt Vi satt en gång på, när det regnade som jävligast, då satt vi i en liten kok och då kom alla andra gabbarna, mina arbetskamrater, gick ut, satt och tittade på fönsterruta utanför och satt och väntade på att någonting skulle hända och tittade in. Och den där jävla gubben, han sa bara hela tiden, Pelle, jag måste förhälska dig, jag måste förhälska Du vill jag, jag lider utan dig, jag kan inte på det. Och jag sa, dra åt helvete, det går inte. Aje. Men han lyckades inte. Så var det i alla fall. Samuel Barman, regissör. En fantastisk gubbe. Han var ju direktör, startade Europafilm och även Sandrev. Och ville komma ut på sommaren och göra lite film. Så han tog med sig ett gäng och hade roligt på inspelningarna. Detta är alltså dans, här... Här är en annan gubbe som var mycket populär på den, den Kalle Schäven och Rydt Kastan. Det vet han i Kalle Schävens vals.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 Tog på mig till min chef och sa att jag blir utskälld av alla jävla unga där ute. Han bara skäller och gnäller och sånt här. Vi går ut härifrån, så tog vi på oss rockarna och stack ifrån och villa och skulle gå. Så där ville vi inte höra. Vi är inte anställda utav Sandra på Sande för att bli utskälld av dig. Så jag vet till honom. Och så gick vi därifrån. Då kom han ut och la armarna på oss och beklagade att det var så dumt. Vi skulle ta det på ett helt annat sätt. Men det gick aldrig. Han var hemsk att jobba med, tyckte jag. Då. Så att... Här är en annan inspelning som då var det är Klapp Anders, den där mittenkillen. Det var Sveriges mest filmade kille. Han gjorde, hans uppgift var att slå klappan i alla filmer. Svenne Nysys första film. Där står Pelle. Gudrun Brost. Den här hette eh, Lata Lena och blåögda pär. Kan du tänka dig bättre titel? Den hette pär först men så ändrade man till blåögda för det var lite trevligare. Och det var också John Elvström med. Och här är Sieger, Lennart Wallén, Sigurds grabb, var regissör. Han var filmklippare. fick en möjlighet att göra film. Och det här var vet jag, den sista juni. Jon Elfströms kontrakt med Sande och gått ut, eller Barman. Han skulle iväg till Norrland för att göra film tillsammans med Mane Mattsson i Rallare. Så han var så förbannad. Och alla skrek och frågade, var fan Pelle är inte klar snart? Och jag hade laddat ut. Filmerna har gjort allt Till slut så var jag så jävla trött på dem. Jag Han ner alla filmmörkarna på, på vägen och letade allting gå. Och så plötsligt så hörde jag skrik. Då backade regissören sin bil över filmrullarna. Och där stod jag. Och alla ropade, "Jan måste vara kvar. Det kommer, det kommer att bli omtalningar. Det är sant. Han det kan inte åka hem. Han måste stanna kvar över natten. Och Jan var skitförbannad. Och vi fick ta en bil upp till laboratoriet. Vi trodde ett tag att det hade blivit belysta. För det var ju optiskt dyrt på den tiden. Men vi klarade och John fick åka iväg och göra sina rallare och blev av med kontrakten. Men det är ett minne vi alltid hade, John och jag, så var i just det där. Hur jätteförbannad han var att han skulle behöva vara kvar en hel, en hel natt till på filmspelningen. Hilding Andersson hette den här killen, ljudtekniker. Och du ser vilka primitiva grejer. Ljudbusset satt man på lastbilsvaket där och försökte lösa, lösa problemen. Maj på Malö, en film som gjordes 1947. Det var varmt om 17, den finaste sommar vi hade haft. Problemet var att Inga Langré, som gjorde rollen som Maj på Malo, kunde inte ro. Kunde inte alls föra det där. utan De tittade runt och fick tag i Pelle. Han var närmast storlek och sånt, Så han fick sätta på med hennes overall och stack väg Och kunde då ro som den där karl som Visan handlar om kunde ro. Och i den där vevan så skulle vi åka från Göteborg till Långedrag. Och då var det så att... Vi satt lite tokigt på den där båten och jag skulle ändra ställning så, här, så jag satt ner i handen. Då var det en glasruta som gick lite ner så, här. så jag skar upp fingrarna här, hela handen. När vi kom till Göteborg så var jag jätteblodig med den här handen i vägden. Men jag var tvungen att vara kvar på Inseln, satt sydde ihop handen förstås på, på Sahlgrenska sjukhuset. Men sen var jag två för att jag var, hade ju rollen med inga, inga skulle ro i flera scener. Så att jag var kvar och var konsult att talade om vad mikrofonen skulle vara någonstans.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 Så när vi var klara, då hade de filmat färdigt redan stumt. Så det enda vi tog där, det var steg fram till en dörr, knackade på dörren och öppnade dörren. Det är allt vi tog där. Och så fick vi bära ner alla grejen. Gissa om vi var förbannade. Det hade vi kunnat lika bra gjort i stan. Det där. Alltså. Men det var, så var det på den tiden. Och här gick de med handen. i Det fanns inte mobiltelefoner på den tiden, utan här gick man och släpade sina prylar. Varm så sjutton var det, i alla fall. Och ett underbart läge. Det här ska vara Lofoten 1947. Eh, Ole Nordmann var producent. Rolf Husberg finns där lite grann. Var regissör. Pelle står i mitten här. Vi hade gummikläder från eh, ifrån skorna ända upp till huvudet. och vi kräktes om varandra och Modilla. Jag är var varlatys med och Modilla har även han för han höll på i han skulle nästan hoppa i sjön så jävla irriterad var han över det här eh, blåsten och sånt. Fånga valar fick vi vara med om. Jag har praktiskt tagit allting. På månaderna var det 2400 båtar som startade varje morgon för att åka ut och fiska i det läget. Otrolig upplevelse var det. 1948 så övertog Sandrev. Eh, Centrumatlena låg eh, här ute. Det kom många ihåg va? att löna. Då. Eh, det övertogs här utav Sandrev. Och så här såg det ut i interiören. Här på 40-talet var det säkert 15-16 filmer som gav sig iväg, eller te teknik, som gav sig iväg på månaderna, så mycket film gjordes det från den här ateljén. Otrolig aktivitet var det på det. Det här huset byggdes 1930. Det var Stockholmsutställning 1930. Och här blev det då eh, så småningom, 1940 började väl, eh, Luxfilm att göra sina filmer där. Tänk om man gifte med, med prästen och eh, Anna Lanz och den typen av Veveka Lindfors filmerna som gjordes. Här kan man se det uppifrån. Sjöstorska museet, eh, halva ateljén var filmateljén, det andra var magasin för tekniken och sånt. Det var en härlig ateljé att jobba i. Nordisk tornefilm hade börjat göra film också och här fick det möjlighet att göra det tillsammans med eh, Gösta Folke. Karl eh, Ström heter han. Ja. Eh, Gösta Folke var fantastisk för att han tidigare var det ofta så att skådespelare och regissörer chekade uh, för sig och de andra personalen de kunde leta när de ville. Men just där folk han satt igång och gjorde demokrati som de om. Alla skulle leta samtidigt, omklädda till middag och gemensam måltid för alla 30 personer. En otrolig situation var det. Och en fantastisk kille att ha att göra med. Vi fick ny apparatur, Aga Baltic. Kunde du ihåg det Ja, Aga. Aga, ja just, det, ja just det. Där fick vi ny apparatur, det var otroligt fint. Och sen kom då 1949, då gjorde man Singo alla. En otrolig uppställning var det. Då. Med skådisar. Evika Lindfors, Edwin Adelsson, Lars Falk, äh, äh, Alf Kielin och flera andra som var med här. Hon var fantastisk här. Oerhört vacker. Och det gjorde sig tre versioner. En engelsk, en fransk och en svensk version. Laddade om alla efter varje scen, så laddar man om kameran, rev av de sista mätarna, framkallade det lite biten, gav det till fotografen som själv fick titta och godkänna innan man tog nästa scen. Christian Schack heter regissören och Christian Matrass heter fotografen, en åt där Christian Schack. Här släppade man ut fotografer, arkitekterna fick komma ut, de svettade grenarna för att det skulle vara mera svätta i, i, i bladen och sånt. Där står Pelle med en gammal mikrofon, med en ny mikrofon. Vi fick åkvagnar, åkräls, krimärskärmarna kom. Allt det här som fransmännen hade med sig. Det kom via singo och alla. Här eh, byggdes på Hellaskåden ute i, i eh, naturreservaset. En sån här eh, borg. Otroligt fin var den faktiskt. Och utanför ateljén här så gjorde man en interiör. Det här var utanför, här utanför, på här utanför ateljén gjordes hela den här uppställningen, med hästar och alltihop. Var någon som såg uppställningen? Där? Ja, jag vet inte. Du gjorde det? Okej, ja. okej. Okay, okay. Då ska jag berätta hur det gjort. Här kan man se skillnaden. Den övre delen här var alltså en och en halv meter hög och tre meter bred. Det andra var ungefär 50 meter ifrån, ifrån kameran. Och det här var sju och en halv, meter ifrån kameran, där Här hänger den här stora biten i luften. Och Den andra är alltså 50 meter därifrån baksytan. Här. Otroligt fint gjort. Ja, vad heter han? Syrsch tror han heter. Fransman. Fransman. Ha. Och här ser det ut. Och här kommer jag ihåg att här skulle när pesten kom till, till slottet så skulle man ha eh, råttor som kom dit. Och då hade man byggt en plattform där, ut, där man skulle filma där råttorna kom. Vet, det var ju stora, som katter, ungefär så här stora. Och alla hoppade naturligtvis ifrån den där lilla benen man hade gjort och väg Och alla vi fick vara med och jaga upp dem där. Så en råtta han stack upp i benen, inte på mig men på någon annan, mellan byxspenet och den här. Var på alla, sen satte ihop sina byxor, och någonting, krö, strumpan och sen höll till fotboll. Men det var otroligt. Här är hela gänget. Här, här sitter Pelle, här är då Lars Falk elström, John Elvström, Matras, Alf, Viveka Eh, ja. Christian Schack Ett otroligt gäng det här Fantastiskt Hur var det med Singo alla? Jag undrar alltid undrat det gick till när man gjorde så många Eller flera språkpersoner <gör> I Sverige Vad använde man för språk? Fann det för då? Både från ja. engelska det fanns det. Ja, till ja, det fanns svenska det. Och från svenska till franska och ja, engelska ja, och ja, och så ja, ja, ja, ja Lars Falk var underbar, han kunde i alla språk Så Lars var med och eh, Ingmar Perlin en, en var, var också väldigt mycket med. Bengt Lagerqvist var med. Alla de där halvregissörerna eh, var med och gjorde allt sånt där. Och så gjorde man då tre versioner. Eh, Rebecca gjorde ju alla tre. Eh, däremot gjorde Alf Kjellin bara två, den engelska och den svenska. Michel O'Claire tror han, den franska killen hette, så gjorde den andra.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 Här kom en annan upplevelse och det var Alf Sjöberg som kom till Sandre och skulle göra fröken Jöli. Det första som hände då, för, förut fick man ju säga du till någon på inspelningarna. Man sa här Göran Strindberg, man sa här till allihopa. När Sjöber kom till ateljén så var det första han sa, vi har hört talas om du, Pelle. Vi kommer jobba nära varandra, vi säger du, var så det ingenting att snacka om. Och här sitter han, en otrolig fin rekursör. Jag tror aldrig jag har jobbat med en mera. Eh, förberedd och eh, klok kille som Ars sjöbar. Fantastiskt. Mm. Där, där står Pelle, där står Lalin, Skriptan och grabbarna som var här uh, Ulf Palme. Göran simmar där också. Göran. Bakom det kameran det. där. Där, ja, där gör han. Jag, jag tror jag har en bättre bild på Göran som sitter här. Tror jag. Där gör Göran simmar. Anita Björk, Ulf Palme och en otroligt fin kille. En vilken fotbollsspelare. Det gick inte att tala om. oss. Alltså. kom ihåg den när vi spelade i fotboll? Då, med de här italienarna som kom där. Här blev det Mölösjö. Müller var chaufför. Löndal var då center. Och så var Sjöberg högerytter. Och vi kämpade. Vi käkade på en kvart. Och sen hade vi tre kvarts fotboll var enda dag på lunchen. Otroligt. Och han var lika engagerad i fotboll som att regissera de här skådespelarna efter. En otrolig person tycker jag han har betytt enormt, enormt mycket, faktiskt en killen. Här är han igen. Här fick jag åka med till Lisell. Här ligger för Palme, då, Pelle och Al Sjöberg. Här fick jag göra... Jag ville ju bli skådespelare egentligen. Det var ju det avsikten med min verksamhet, men det gick inte. Men här fick jag göra många roller. För vi hade inte råd att ta med alla skådespelare utan där fick man depa med. Här är ljudkillarna, här är ljudet och det här är batterierna. Så fick man hålla på med. Jag tror jag gjorde tio roller där, tror jag. spring omkring. Varenda gång sjöberg såg något som var psykiskt att filma, sitt hop eller jag, han jag fick vägvisare, soldater, eller Jesus-moder, allt sånt där fick man stå och göra i Här är en skådespelare, just där och så då, och för Palmer. Vi hade jävligt roligt. Vi var så fem stycken. Det var som en skolklass som åkte till Österland, ville jag föra. Alltså. Olof Widgren kommer alla vi ihåg. Ja, Olle var med i Vippa. Ja, Barabbas. Barabbas. Han hade pikla flöjt med Solvigen Och sprang för oss och spelade flöjt. Och vi var inne och köpte, bru köpte brudar och allt så där vad vi hittade på vägarna. Och jag trodde inte det var sant att de kunde leka, så de där gubbarna. Men han var, det var en enorm inspelning. Och här är transport av skådespelare, skådespelare mm. på Åsa. 52 fick jag min upp första uppdrag i jord... Han gjorde fröjdhet en film som Husberg gjorde. Och han skulle bjuda oss på fest en kväll. Och alla visste att han var lite sådär att Han ville att vi skulle snygga till oss lite grann. var lite snygga när vi kom upp till honom. Men vilka fan är det? Vi använde oss av rollkläderna istället. Så vi chockade ju honom till max. när vi stod. Han bodde då på Odengatan och Wallala vägen i hörnan. Där. Där Hillingblad, fotografen, Ulla Jakobsson och flera andra. Marie Axelsson, hela gänget där var utklädda till de här scenkläderna. Ja, stor succé, oerhört populärt var det för oss, men jag tror inte att det var speciellt för oss. Vi fick nu ljudapparatur, magnetljudet hade kommit. Vi mixade med magnetljud. Men det är inte många som är intresserade av det. Jo, det, här, här. det var Olle Jakob. Olle ja, men hur man har orkat förstår inte jag riktigt, för att det var vanligt. Att man gjorde en filminspelning på dagen till klockan fem, gick och checka middag, stod och mixa till ett, två. Ibland kunde man gå till exempel musikinspelningar, tog man grejerna från Sanders filmatelier, Lästmörgagatan, drog ner grejerna på Lästis-Rensgatan, bar nere till Kungsgatan, Kungsgatan fram till begrafen där man hade musikinspelningar.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 Terra hade gjort den 1941, tror jag var som heter första divisionen. Med propellerplanen, med, med sk skådespelare. Här var det gula divisionen då, med Stig Olin som regissör, Göran Strimberg fotograf. Också eh, Lampel, som var då eh, eh, chef för flyg, flyget, eh, såg till att det var bra flygmaskiner i luften och sånt. Här är Hasekman som står och pratar med de här grabbarna. Jag vet att vi hade jättebra kontakt med alla flygare. Och de gillade oss. De var mer intresserade av film och vi med av fl utav flyg. Så vi kunde ventilera vad det säger. Jag vet att efter den här filmen så gjordes det en film med Sikhan Karlsson i, ut i svenska skärgården. Och en dag när det var som tystast där och var mörkast och tystast. Då kommer två stycken flygande tunnor hoppandes över detta lilla fält Och skrämmer livet ur framförallt då som fick en stor chock.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 Och det skulle Stigolin flyga ifrån Öland in till stan för att han skulle slippa åka, åka båt över. Och så mitt över fjärden då så blev det då motorstopp. Och lampan sa åt honom, var försiktig, bara vänta bara. Att du, när vi landar här så kan du öppna dörren. När vattnet har klivit upp ungefär till mitten av dörren, då kan du öppna dörren. Och sen kan du bara klättra ut och så kan du gå på och sätta det på tak Så kommer alltid någon att rädda dig. Ta det lugnt, ta det lugnt. Och stig inte på bligalen, Han visste att han kunde ta väg någonstans. Han berättade det här sen efteråt. Ja, hur som helst så fick... Jag ska pröva igen, sa lampan. Och så gick han och så störtök öka ner med maskinen. Och fick snurr på propellen och kunde landa då. I Men han var likblek när vi träffade Stigolin Det var nästan som att det hade blivit en hemd åt honom. Men han var oerhört glad att han kom till ham hamn igen. Det var svårt för att ingen kunde tala om för hur en flygmaskin låter i luften bakifrån. så För allt det var i filmen bakifrån. Hur fan låter sådär. Och på den tiden var det, var det musikstrejk också. Så att om, när ni lyssnar när ni tittar på den här filmen någon gång så fanns det bara musik att hämtade från gamla fonskivor. Vi kunde inte göra musikinspelningar och någonting så var bara hämta tillräckligt bra musik från filmerna. För hur en flygmaskin kunde man ju tillföra er, ungefär förstå hur det låter bakåt. Men sen kom ju två, sen kom ju fyra, sen kom 36 stycken så som skulle gå in väl och störtrycka motorerna. Men vi höll på väldigt länge. Och nu, jag har en kassett hemma faktiskt med någon. Jag vet inte vem, varifrån har jag fått den och jag måste säga att det faktiskt låter jävligt bra. Jag blev lite småstolt när man ser att det var så pass bra ljud på den filmen faktiskt. Gunnar Hellström, en annan av de här, mina idoler. En fantastisk kille att jobba med. Enorm kille. Kunnig, förberedd och intensiv. Visste precis vad han ville göra från någonting. Här var synner Solbacken. En koproduktion med Norge. Han han hade ett stort problem och det var Edvin. Han kunde inte ropa på Edvin. Han tyckte Edvin spelare så konstruerat. att det, det var inte bra. Han fick inte ner honom på nivå riktigt vad han skulle vara. Utan han hade ett helvetet där. Så det enda vi gjorde, då kom han in i djupgåsen och frågade om vi kunde ha. Men skylla på mig så det går väl bra. Säg pelle, han, kan, han är mikrofoner åt helvetet. Jag tog på mig hela skulden och sa: Du gör det, hela brevet, så får vi se om vi tröttar ut honom. Så vi tröttar ut honom och sa den här filmen. Och han var så förvandlad på ljudteknikerna där. Vårt ljudar och allt det där var åt helvete. Men till slut så blev det bra och han blev faktiskt jävligt bra i filmen. Och varje gång så Gunnar sig i skallen så här eller markerade att han inte var nöjd så var det alltid så. Då slog jag allt, allt upp och sa ljudfel. Mikrofonen går inte. Allting går åt helvete. allt åt helvete. En som man inte kunde lura var en sökstorf, en djungelsaga. Nisserén hade varit nere i Indien och gjort en massa grejer. Och där kunde man inte göra någonting fusk, utan det skulle allting vara riktigt. Det skulle vara en, en, en tiger som gick på ett hårt golv eller tak för att det ska vara riktigt i hans ögon. Det gick inte att göra någonting annat. Så det enda vi försökte göra så att det är att han sitter här och väntar på och ser hur vi gör, att han är iväg med honom. Så vi skickade iväg honom på fika eller någonting sånt och Under tiden tog vi fram Piazava-kvastar och stod där och tryckte och gjorde rytmiskt på det här sättet. Och så var det väl annat, en scen som också är där, det var små flickor som stod och fnittade och sådär och vi gick in i hytten och stod här och låg och letade var som helst Och han undrade bara, vad i helvete han ni fått tagna med här, är Vi letar i kasset vet du, hos Nisserén, vi hittar en hel del där. Framförallt de här stegen är ju fantastiskt, att vi har klippt ihop så att vi det. Så vi fick lura honom till, till Max alltså. Men han var väldigt noggrann och här kunde vi sitta... Jag och Olle och Jakob vi mixade då han på dagarna och jag på nätterna. Jag fick mixa om det han hade gjort och svärtom. så här. Och till slut så sa vi det är ju inget det, det är ju bättre att vi gör det här efteråt att vi gör det samtidigt. Så Vi satt natt efter natt och mixade och fåglarna skulle vara precis den nivån och alltihopa. Han var hopplös att har att göra med oss. Han ville bara ändra alltihopa. Men till slut så fick vi ju ett pris för det och där fick man det jag. Jag sa då Ja. ja. Ja. ja, ja, tack för det. Ja, det var väl trevligt. Ja, inte Det är inte det, Ja, han hade nog trott att han skulle få pris också för fästa filmen, men det blev inte så. Men det var otäckt för att det var... Den där gjorde sig magnetkopi också. Vi satt på ljudband på, längst ut på filmerna för att ha magnetavspelning på kopiorna. Vilket var ganska ovanligt på den tiden. Ja, kallt, 30 grader. Pelle Lappland, speciellt Låda, där bandspelaren kunde stå, för det gick inte att köra på annat sätt. Basterierna, ihop där var med. Du var man längtade efter någonting som var naglarlikt på den tiden alltså. men det gick inte. Sandröv dog, 57, Anders Sandröv. Man undrar alltid, vad kommer det bli, vad kommer det hända för någonting med det? Det blev en stiftelse där. Sandröv. Vi alla blev uppsagda, vilket var ett helvete tyckte man.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 Nej, han tyckte bara att det var jobbigt med filminspelningar. Han bara gick och stängde i lyset och sånt. Och så. Han tyckte det var för mycket folk som inte gjorde någonting. Han bara, och varje gång man var på Kungsgatan fick man ofta gå upp dit och, och köra film på deras kontor. Och då rökte man ju, för han var ju stor då. Alltså. Lilla man, jag ska ta om för det. Du ska sitta upp och ta, du, låta pengarna gå på rök framför ansiktet. Då undvikte det där. Så kan han in och, och släcka ljuset därför att det löste. Det var ingen som satt där inne. Då skulle han spara ljus och sånt. Allt sånt där. Allt Ja, det, var en, det var en verklig figur, alltså en underbar killen. Alltså. Det blev i alla fall en film till. Det var Laila, eh, tyska skådespelare, Erika Remberg, Gyllenspets och eh, han hette eh, Joachim Hansen, den där killen, en tråkig jävla eh, tysk skådespelare med allt vad det innebar i tyska.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 Det hade Edvin tidigare gjort, skaffat en stor eh, tratt, ganska stor tratt, som en sintratt som han satt i svänggrunden, och så en krona här, och så på tre så skulle han försöka få kronan i den här tratten. Men det gick ju inte två. och Jag hade, jag hade en liter vatten här, förstående så här, så på två där fick jag hela vatten i den här tratten. Och det tog, vet du, ja. En minut innan han upptäckte att den var genomblöt i byxorna. Alltså. Och han var så förbannad. Han förstod inte den humorn. Han förstod inte någonting. Han bara gick därifrån. Men vi hade ju jätteroligt. Se hans min som hela tiden står här bred Och jag står och häller vatten in i byxorna på honom. Och så blev det Det tog en liter innan han vaknade till. Stackaren. Men han överlevde det också. Edvin var ju fantastisk där också. Vi bodde... Kilpisjärve hette stället. långt upp till norr, norr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 Med en flaska. Då hade han på oss för att vi föddes så mycket liv på kvällarna när han skulle sova och sminka sig. Så. så vi höll på till klockan fem på morgonen. Klockan sex skulle han sminkas. Så att det var hört igång. Men då sa han aldrig någonting mer efter det. Han sa aldrig ett ord om att det skulle vara tyst på inspelningarna. Här är äh, slutet. Äh, det är många minnen som vaknar, men jag tror att de bästa minnena är Det var domaren, Alf Sjöbergs film. Som gjordes med Gunnar Hellström, Pelle Myberg, Ingrid Thurin och Georg Olin var där borta. De där två grabbarna de har givit mig de mesta, bästa minnena från mina 16 år som filmateljé. Otroliga killar. Gunnar tog hand om mig när jag hälsade på honom i Hollywood. Liksom Al Kjellin åkte runt och presenterade alla, alla amerikanska eh, filmatelier för mig. Och Gunnar var jag med på när de gjorde, när de gjorde eh, Gunsmoke och alltihop det där. Och var en otroligt sympatisk kille att jobba med.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 Så då fick jag en gungstol för säkerhets skull. För att de skulle lära ramla av kull. Det var nog lite bra. Ja, sen fick jag telefonsamtal lite här och där. Vi erbjuder en jobb. Och då tänkte jag som så. Det är inte så mycket problem man har haft. Med alla jävla fotografer och sånt. Så jag tänkte. Du struntar i dem istället. Så nu får det bli någonting. Som inte har med bilder. Utan det blev radio istället. Så 1962 så blev jag radio nord istället. Och det, men det är en helt annan historia. Nu är det slut. Tack för mig. Adjö. <skratt> Vilka frågor kanske? Hur länge var på radion? Två, ett, och ett och ett halvt då, så, ja, så länge det var där. Ja, så länge det var där. Det var också en rolig historia faktiskt. Det var jävla roligt faktiskt.